«Теж ні. Чого ж тобі тут треба?» – згострюється вузькобровий. «Місця під винотою днів. Невеличного, безкріпацькости, аби я зміг жити в мирі». Білявець зневажливо зв'язав зморшки вкруг рота і поволі розвільнює їх. «Скоро згниєш, як дохлий пес. Напарники наші гріють сусідній паровик». Відберуть твій заробіток, виженуть звідси. Дивися, тут життя залізним колесом давить. Не знаю. Бачу тут, ніби течії моря, всього повну. Якщо впаду в гріх, тяжко завівшись, то цілком витерплю віддачу. Хоч маю надію. Розіб'ється, забігає з присудженістю білявець. Чути, хтось від вулиці тяжко ступає вниз по сходах до дверей. Входить домовласник, містер Роджерс. Паперова блідність обличчя і високо відкриті очі. Гості розтанули за його плечима. То люди на кривих дорогах, забороняють їм сюди приходити. Вдерлись. Мені турбота, по якій збивають бучу біля паровика в моєму сусідньому домі. А тут перегоріли лампочки на першому і четвертому поверхах. Я приніс нові, вкрути їх. Відходячи, стрічає на дверях огряднистого і кругловидого відвідувача. «Дан, чого сюди? Гляди мені сусіднього паровика. Там забагато пляшок». «Віддаю сам». Мовчить, поки домовласник вийшов тоді до Олега. «Довго сидітимеш? Тут моя дільниця заробітків. Чого вліз?» Обидва паровики я маю гріти. Зараз заберись. Обіцяли нову працю через два тижні. Куди піду? Твій клопіт звідси геть сьогодні, бо голова покотиться в канаві. Скажеш, я жорстокий. Тут так, під млиновим жорном. Сподіваюсь, можеш, дозволяє в жовчному насміхові прихідець. Паладюкові дивно, чому земляк з попереднього приїзду лютує, хоч давно в заробітках і має хліб. Обвітряний, мов з корабля, Кремезний Дан повів руки, здається, брати мішки зерна. Скипаючи в гнівності, надсильно напружує м'язи при очах. Прогукано через поріг Дан, ходи до гравати в карти, ждем. Тоді метнувши погляд, як на запевнену кару відступає він, оглядається і загрюкує двері. Паладюк помітив, немає горючої смужки вечора в вікні, а галузка прозначилася тінністю. У підземеллі сусіднього будинку, відділені простінком від вугілля і паровика, голосно, співами чаркують «Дан» його приятелі. Сидячи при низькому крузі стола, складеного з дощаних помостів над коробками, часто пригощаються від різних пляшок і наїдків. Дан засуджує. Впертий грінер. Кажу йому заберися звідси, моя дільниця. Він ні. То я пригрозив. Білявець. На розум брали, вертайся додому, бо тут мертвий заулок. Вузькобровий прирік. Тепер ті люди рано пропадають, гості, понаїжджали звідусюди поміж нас, а тут і самим тісно Хто зна, що за люди, де були, кому служили, чого тікають Не хочуть їхати назад, хоч ти це тягни. От і цей, чого сюди, тут Дан повинен мати заробіток від двох паровиків Дан звелів одному з гостей, найхудішому, хто коливається як тінь. «Григор, піде зиркни на паровик, я давно не був. Мабуть, вода вийшла на пусти. Ти сам, будь здоров, міг сходити, але подивлюся, мені не ліньки». Паровикова частина підземелля багата різними пристроями і знаряддям праці. Розміщуються вони безладно при старих меблях, що складені до гори ніжками. Григор пройшов першу мимо величезного паровика в закутки